János Apostolnak mennyei jelenésekről való könyve Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelenti az ő szolgájának Jánosnak, aki bizonyságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonyság tételéről, mindenről, amit látott. Boldog! aki olvassa, és akik hallgatják-e profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van. Kegyelem nektek, és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, és a hét szellemtől, amely az ő királyi széke előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az első elsőszülött és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett és megmosott bennünket a mi bűneinktől az ő vére által, és tett minket királyokká és papokká az ő istenének és atyának, annak dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. Ámen. Íme eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége, úgy van. Ámen. Én vagyok az alfa és az omega. Kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amely pátmóznak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyság tételéért. Szellemben valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam meget nagy szót, mint egy trombitájét, amely ezt mondja vala. Én vagyok az Alfa, és az omega, az első és utolsó. És, amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Szmírnában, Pergámumban, Tiatirában, Szárdizban, Filadelfiában és Laodiceában. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle, megfordulván pedig, Láték hét arany És a hét gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, ruhába öltözve, És mellénél aranyövvel körülövezve. Az ő feje pedig, És a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, Mint a hó, És a szemei olyanok, mint a láng, És a lábai hasonlók voltak az izzó fényű érchez, mintha kemencébe tüzesedtek volna meg, a szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása. Volt pedig a jobb kezében hét csillag, és a szájából két élő éles kard valaki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. Mikor pedig láttam őt, leestem az ő lábaihoz, mint egy holt, és reám veté az ő jobb kezét, mondván nékem, Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő pedig halott valék, és íme élek örökkön örökké, ámen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írd meg, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót, a hét csillag, a hét gyülekezet angyala, és amely hét gyertyatartót láttál, az hét gyülekezet. Második rész Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg. Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, és aki jár a hét arany között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért honnétestél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. De az megvan benned, hogy a Nikolaiták cselekedetei gyűlölöd, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. A szmirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet, de gazdag vagy, és azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Ími a sátán egy néhányat ti a tömlőzbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hű, mint halálik és neked adom az életnek koronáját. Akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. A pergánumbeli gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, ahol a sátán királyi széke van, és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásznak, az én hű napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik a bálám tanítását tartják, aki bálákat tanította, hogy vessen botránykövet az izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatokból és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Térj meg! Ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. A tiatria beli gyülekezet angyalának pedig írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a láng és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengededem az asszonynak, Jézabelnek, aki magát profétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálvány áldozatokból egyenek. Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Íme én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És az ő fiait megölöm halállal, és megtudják, hogy gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Nektek pedig azt mondom, és mind a többi ti is, akiknél nincsen -e tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik, nem vetek reátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk vasfesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiként én is vettem az én atyámtól. És adom annak a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Harmadik rész. A Szárdízbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az, akinél van az Isteni Hét Szellem és a Hét Csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogy vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van szárdízban egy kevés neved azoké, akik nem fertőztették meg a ruháikat, és fehérbe fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, Akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. Tudom a te dolgaidat, íme adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Íme azt mívelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja-e föld lakósait. Ímé eljövök hamar. Tartsd meg, ami nálad van, Hogy senki elnevegye vegye a te koronádat. Aki győz, Oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, És többé onnét ki nem jő, És felírom őre -e az én Istenemnek nevét, És az én Istenem városának nevét, Az új Jeruzsálemét, Amely az égből száll alá az én Istenemtől,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 Vaj, ha hideg volnál, vagy hév? Így, mivel lágymeleg vagy, Sem hideg, sem hév, Kivetlek téged az én számból. Mivel ezt mondod, Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, És semmire nincs szükségem, És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, És a nyavajás, és szegény, és és mezítelen. Azt tanácsolom neked, hogy végtőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss! Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és térj meg! Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, Amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. Negyedik rész Ezek után látám, és íme egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala. Jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután és azonnal elragadtatám szellemben, és íme egy királyi szék volt letéve a mennyben, és ült valaki a királyi székben. És aki ült, tekintetére nézve hasonló volt a Jáspis és Szárdius kövekhez, és a királyi szék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló és a királyi szék körül 24 királyi szék volt, és a királyi székekben látám ülni a 24 vénet fehér ruhákba öltözve, és a fejükön aranykoronák valának. A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jőnek valaki, és hét tűzlámpás ég vala a királyi szék előtt, amely az Istennek hét szelleme. És a királyi szék előtt üvegtenger volt, hasonló a kristályhoz. És a királyi szék közepette, és a királyi szék körül négy lelkes állat, szemekkel teljesek elől és hátul. És az első lelkes állat hasonló volt az oroszlánhoz. És a Második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arca volt, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló volt a repülő sashoz. És a négy lelkes állat, amelyek közül mindeniknek hat-hat szárnya volt, körös körül és belül teljes vala szemekkel, és meg nem szűnik vala nappal és éjjel ezt mondani, Szent, Szent, Szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. És mikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a királyi székben ül, annak, aki örökkön-örökké él, leesik a huszonnégy vén azelőtt, aki a királyszékben ül, és imádja azt, aki örökkön-örökké él, és az ő koronáit a királyszék elé teszi mondván, méltó vagy, Uram, hogy végy dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak, és teremtettek. Ötödik rész És láték annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve hét pecséttel. S látták egy erős anyjalt, aki nagy szóval kiállta, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecséteit. És senki, sem menjen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok valahogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, ha ránézéstre sem. És egy a vének közül mondanékem, Ne sírj! Ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, Hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét. És láték a királyi szék és a négy lelkes állat között És a vének között egy bárányt állani, mint egy megölettet, hét szarva és hét szeme volt, ami az Istennek hét szelleme, amely elküldetett az egész földre. És eljöve, és elvevé a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. És amikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy vén leborult a bárány előtt, Mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És éneklének új éneket mondván, Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit, Mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által, Minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. És tettél minket, ami Istenünknek királyokká és papokká, És uralkodunk a földön. És látám, és hallám a királyi szék, a lelkes állatok, És a vének körül sok angyalnak szavát, És az ő számuk tízezerszer tízezer, és ezerszer ezer volt. Nagy szóval ezt mondván, Méltó a megöleted bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, és bölcsességet, és hatalmasságot, és tisztességet, és dicsőséget, és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben, és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala, a királyi ülőnek, és a báránynak áldás, és tisztesség, és dicsőség és hatalom örökkön-örökké. És a négy lelkes állat monda, Ámen! És a huszonnégy vén leborult, és imádá az örökkön-örökké élőt. Rész. És látám, mikor a bárány pecsétekből egyet felnyitott, És hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, Mint egy mennydörgésnek szavával, Jöjj és lásd! És látám, és íme egy fehér ló, És a rajta ülőnél ív volt, és adaték néki korona, és kijöve győzve, és hogy győzzön. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallám, hogy a második lelkes állat ezt mondá, Jöj és lásd! És előjöve egy másik, veresló és aki azon ült, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék és adaték annak egy nagy kart. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallám, hogy a harmadik lelkes állat mondá, Jöjj és lásd! Látám azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon ült, egy mérleg volt kezében. És hallék a négy lelkes állat köz szózatot, amely ezt mondja vala. A búzának mércéje egy dénár, és az árpának három mércéje egy dénár, de a bort és az olajat ne bánst. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallám a negyedik lelkes állat szavát, amely ezt mondja vala Jöjj és lásd! És látám, és íme egy sárga színű ló, és aki rajta ült, annak a neve halál, és a pokol követi vala azt. És adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy őjenek fegyverrel, és éjséggel, és halállal, és a földnek fenevadai által. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédéért, és a bizonyság tételért, amelyet kaptak. És kiálltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz! Meddig nem ítélsz még, és nem áll az bosszút, ami vérünkért azokon, akik a földön laknak? Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az atyuk fiainak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Azután látám, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és íme nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szörzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullának, Miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, Mikor nagy szérrázza. És az ég eltakarodék, Mint amikor a papírtekercset összegöngyölítik, És minden hegy és sziget helyéből elmozdítaték. És a földnek királyai, és a fejedelmek, És a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad. Elrejték magukat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba, és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak, Essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. 7. Rész Ezek után láték négy angyalt állani a földnek négy szegletén, a földnek négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. És láték más angyalt feljőni napkelet felől, akinek kezében volt az élő Istennek pecsétje, és nagy szóval kiállta a négy angyalnak, akinek adatot, hogy ártson a földnek és a tengernek, ezt mondván, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. És hallám a megpecsételtek számát, 144 144.000 az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. A Júda nemzetségéből 12.000 elpecsételt volt. A Ruben nemzetségéből 12.000 elpecsételt. A Gád nemzetségéből 12.000 elpecsételt. Az Ásár nemzetségéből 12.000 elpecsételt. A Naftali nemzetségéből 12 ezer elpecsételt, a Manassé nemzetségéből 12 ezer elpecsételt. A Simeon nemzetségéből 12 ezer elpecsételt, a Lévi nemzetségéből 12 ezer elpecsételt. Az Iszakár nemzetségéből 12 ezer elpecsételt, a Zebulon nemzetségéből 12 elpecsételt. A József nemzetségéből 12 ezer elpecsételt, a Bennyámin nemzetségéből 12 ezer Ezután látám, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott minden nemzetből és ágazatból, és népből és nyelvből. És a királyi szék előtt és a bárány előtt állanak vala, fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálma ágak. És kiáltanak nagy szóval mondván: Az üdvösség, ami Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a vének és a négy lelkes állat körül állnak vala, és a királyi szék előtt arccal leborulának és imádák az Istent, ezt mondván. Ámen! Áldás és dicsőség, és bölcsesség, és hálaadás, és tisztesség, és hatalom, és erő, ami Istenünknek mind örökkön örökké, ámen! Akkor felelt egy a vének közül, és mondanékem. Ezek akik a fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek. És mondék neki: Uram, te tudod! És mondanéken, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, mert a bárány, aki a királyi közepette van, Legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Nyolcadik rész és mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lő nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig. És látám azt a hét angyalt, aki az Isten előtt álla, és adaték nékik hét trombita. És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, aranytömjén ezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szentek könyörgéseihez az aranyoltárra, Amely a királyi szék előtt van. És felméne a tömjén füstje a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből az Isten elébe. Azután vevé az angyal a tömjénezőt, és megtölté azt az oltárnak tüzével, És leveté a földre, és lőnek mennydörgések, és szózatok, és villámlások, és földindulás. És a hét angyal, akinél a hét trombita volt, készült a trombitáláshoz. Az első angyal azért trombitála, és lőn jégeső és tűz vérrel elegy, és vetteték a földre, és a földnek harmad része megége, és az élőfáknak harmad része megége, és minden zöldelő fű megége. A második angyal is trombitált, és mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe, és a tengernek harmad része vérrelőn, és meghalt a tengerben lévő teremtett állatoknak harmad része, amelyekben élet volt, és a hajóknak harmad része elvesze. A harmadik angyal is trombitált. És leesék az égről egy nagy csillag égve, mint egy fákja, és esék a folyóvizeknek harmad részére, és a vizek forrásaira. A csillagnak neve pedig üröm, változik azért a folyóvizek harmad része ürömme, és sok ember meghalt a vizektől, mivel keserűk lőnek. A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmad része, és a holdnak harmad része, és a csillagoknak harmad része, hogy meghomályosodjék azoknak harmad része, és a nap az ő harmad részében ne fényjék, és az ég hasonlóképpen. És láték, és hallék az égnek közepette egy annyalt repülni, aki ezt mondja vala nagy szóval: Jaj, jaj, jaj! A föld lakosainak a három angyal trombitájának, többi szavai miatt, akik még trombitálni fognak. Az rész Az ötödik angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitá azért a mélységnek kútját, és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodék a nap és a levegő ég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre, és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokokon nincsen az Istennek pecsétje. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínosztassanak öt hónapig, és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. A sáskáknak formája pedig hasonló volt a viadalhoz felkészített lovakhoz, és a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák valának, és az orcáik olyanok valának, mint az emberek orcáj. És olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánoknak és olyan melvértjeik voltak, mint a vas melvértek, és az ő szárnyaik zúgása olyan volt, mint a viadarra száguldó sok lovas szekerek zúgása. És korpiókhoz hasonló farkuk volt, és fullánkjuk, és a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek öt hónapig. Királyukul pedig a mélység angyala vala felettük. Annak a neve zsidóul Abaddon, Görögül pedig Apolion, azaz vesztő a neve. Az első jaj elmúlék, íme ezután még két jaj következik. A hatodik angyal is trombitált, és hallék egy szózatot az aranyoltárnak négy szarvától, amely az Isten előtt van, mondván a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt. Old el azt a négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. És eloldaték azért a négy angyal, aki elval készítve az órára és napra, és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmad részét. És a lovas seregek száma két tízezer szer tízezer volt, hallottam a számukat. És így látám a lovakat látásban, és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből és játszintból és kénkőből való melvértjeik valának, és a lovak feje olyan volt, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz és füst és kénkő valaki. E háromtól öleték meg az emberek harmad része, a tűztől és a füstől, és a kénkőtől amely azoknak szájából jöv valaki. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban. Mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek fejeik vannak, és azokkal ártanak. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek egy csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz szellemeket, és az arany, és ezüst, és érc, és kő, és fabálványokat, amelyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak, és nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngősségeikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Tizedik rész és láték egy másik erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe volt öltözve, és a fején szivárvány volt, és az ő orszája olyan volt, mint a nap, és a lábai, mint a tűzoszlopok. És a kezében egy nyitott könyvecske volt, és tevé a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre, és a nagy szóval, mint amikor az oroszlán ordít, és amikor kiálta, Megszólaltatá a hét mennydörgés az ő szavát. És amikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, Le akarám írni, és az égből szózatot hallék, Amely ezt mondá nékem, be, amiket a hét mennydörgés szóla, És azokat meg ne írd. És az angyal, akit láték állani a tengeren és a földön, Felemelék kezét az égre, És megesküvék arra, aki örökkön örökké él, Aki teremtette az eget és a benne valókat, És a földet és a benne valókat, És a tengert és a benne valókat, Hogy idő többé nem lészen. Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, Mikor trombitálni kezd, Akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak. És a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét szól a nékem, és monda, Menj el, és vedd el azt a nyitott könyvecskét, amely a tengeren és a földön álló angyal kezében van. És elmenék azért az angyalhoz, mondván néki, Adnékem nékem a könyvecskét, és mondanékem, vedd el és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvevém azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megevém azt, és az én számban olyan édes volt, mint a méz, és mikor megettem azt, megkeseredék az én gyomrom. És mondanékem, Ismét profitálnot kell néked sok népek és nemzetek és nyelvek és királyok felől. 11. RÉSZ És Adának nékem veszőhöz hasonló nátszálat, és angyal áll vala mellém, és monda, kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, és az oltárt, és azokat, akik abban imádkoznak. De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg nem érd, mert a pogányoknak adatott, és a Szentváros tapodják 42 hónapig és adom az én tanúbizonyságomnak, hogy profétáljanak, gyászruhákba öltözve 1260 napig. Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a Földnek Istene előtt állanak. És ha valaki akarnékik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket. És ha valaki akarnékik ártani, úgy kell annak megöletni. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő profétálásuknak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. És mikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holtesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáin, amely szellem szerint Szodomának és Egyiptomnak hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszítetett. És a népek, és ágazatok, és nyelvek, és nemzetek közül valók látják azoknak holtestét, Három és fél nap. És azoknak holtestét nem engedik sírba tenni. És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, És ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy e két a gyötörte a földnek lakosait. De három és fél nap múlva életnek szelleme adaték Istentől ő beléjük, és lábaikra állának, és nagy félelem esék azokra, akik őket nézik vala. És hallának nagy szózatot az égből, amely ezt mondja vala nékik, Jöjjetek fel ide, és felmenének az égbe felhőben, és láták őket az ő ellenségeik. És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tized része elesék, és megölték a földindulásban hétezer ember neve, és a többiek megrémülének, és a meny Istenének adának dicsőséget. A második jaj elmúlt, Ími a harmadik jaj hamar eljö. A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják vala. E világnak országai, ami urunkéi és az ő Krisztusái lettek, aki örökkön örökké uralkodik. És a huszonnégy vén, aki az Isten előtt ül az ő királyi székeiben, esék az ő orcájára és imádá az Istent ezt mondván. Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki valál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a profétáknak és a szenteknek, és akik a te félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás, és nagy jégeső. Tizenkettedik rész. És láttaték nagyjel az égben. Egy asszony, aki a nappal volt felöltözve, és lábai alatt volt a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona, aki terhes volt, és akarván szülni, kiállt vala és killódik vala a szülésben. Láttaték más jel is az égben, És íme volt egy nagy veres sárkány, Akinek hét feje volt, és tíz szarva, És az ő fejeiben hét korona. És a farka után vonszá az ég csillagainak részét, És a földre veté azokat, És álla az a sárkány a szülőasszony elé, Hogy mikor szül, annak fiát megegye. És szüle fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtaték annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Az asszony pedig elfuta a pusztába, hol Istentől készített helye van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. És lőn az égben viaskodás. Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai. De nem vehetének diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben. És vetteték a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik örtögnek és a sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyala is vele levettetének. És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala. Most lett meg az üdvösség, és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az Ő Krisztusának hatalma. Mert ami atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal, a mi Istenünk előtt. És Ők legyőzték azt a bárány véréért, és az Ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Annak okáért, örüljetek egek, és akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdi az asszonyt, aki a fiút szülte. De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől erretőjön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időknek feléig. És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyeli a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsátott. Megharagovék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel, az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus bizonyság tétele. És álla a tengernek fövenyére. Tizenharmadik rész És láték egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek hét feje és tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És a fenevad, amelyet láték, hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. És látám, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. És imádák a sárkányt, aki a hatalmat adta a fenevadnak, és imádák a fenevadat ezt mondván,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 Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel ő, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Azután látik más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva vala, a bárányihoz hasonló, de úgy szól valamint a sárkán. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult vala. És nagy jeleket tesz annyira, hogy tüzet is hozalá az égből a földre az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett vala, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe szellemet adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mivelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy annak neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma, Hatszáz Hatvan Hat Tizennegyedik rész És látám, és ímé egy bárány állval a Sion hegyén, és ővele száznegyvennégy ezren, akiknek homlokán írva vala az ő atyának neve. És halljék szózatod az égből, mint sok vizeknek zúgását, És mint nagy mennydörgésnek szavát, És hallám hárfásoknak szavát, Akik az ő hárfájukkal hárfáznak vala, És énekelnek valamint egy új éneket a királyi szék előtt, És a négy lelkes állat előtt, és a vének előtt. És senki meg nem tanulhatja vala azt az éleket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek. Ezek azok, akik követik a bárányt valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengíjül és az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, ezt mondvá nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. És más angyal követé azt mondván, Leomlott, leomlott Babilon a nagy város, mert az ő parázdaságának haragborából adott inni minden pogány népnek. És harmadik angyal is követi azokat mondván nagy szóval, Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi, vagy pomlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínosztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt, és a bárány előtt. És az ő killódásuknak füstje felmegy örökkön-örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait, és a Jézus hitét, és hallék az égből szózatot, amely ezt mondja vala nékem, Írd meg! Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, azt mondja a szellem, mert megnyugosnak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. És látám, és íme volt egy fehér felhő, és a felhőn ül valaki, hasonló az ember fiához, a fején aranykorona, és kezében éles sarló, és más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül vala. Indítsd a sarlódat és aras, mert a földnek aratni valója megszára! Bocsátá azért, aki a felhőn ül az ő sarlóját a földre, és learadtaték a föld. És más angyal jöveki a mennyben való templomból, és annál is éles sarló volt. Más angyal is jöveki az oltártól, akinek hatalma volt a tüzön, és a nagy szóval annak, akinél volt az éles sarló, ezt mondván, Bocsásd a te éles sarlódat, és szedd meg a föld szőleinek gerezdeit, mert megértek annak szőlei. Bocsátá azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőleit megszedi és veti az Isten haragjának nagy borsajtójába. És megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér ki a borsajtóból a lovak zablájáig, 1600 futamat nyira. 15. rész. És menyben más nagy és csodálatos jelt Hét angyalt, akinél volt a hét utolsó csapás, mert azáltal teljesedett be az Istennek haragja és láték úgy, mint üvegtengert tűzzel elegyítve, és azokat, akik diadalmasok a fenevadon, és az ő képén, és bélyegén, és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, akiknek kezében valának az Istennek hárfáj. És éneklik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét ezt mondván, Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útjaid, ó Szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent, mert eljőnek mind a pogányok, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. és ezeknek utána látám, és ímé megnyittaték a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma. És kijöve a templomból a hét angyal, akinél a hét csapás volt, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellüknél aranyövekkel körülövezve. És egy a négy lelkes állat közül ada a hét angyalnak hét aranypoharat, amely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala. És megtelék a templom füsttel, az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomba be nem mehet vala, míg nem a hét angyal, hét csapása bevégeztetik. Tizenhatodik rész És hallék nagy szózatot a templomból, amely mondja vala a hét angyalnak. Menjetek el, és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát. Elméne azért az első, és kitölté az ő poharát a földre, és támad a gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken vala a fenevad bélyege, és akik imádják vala annak képét. A másik angyal is kitölté az ő poharát a tengerbe, és olyannál lőn, mint a halott vére, és minden élő állat meghalt a tengerben. A harmadik angyal is kitölté az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba, és lőn vér. És hallám, hogy a vizek angyal ezt mondja vala, Igaz vagy, Uram, aki vagy, és aki valál, te szent, hogy ezeket ítélted. mivel hogy szentek és proféták vérét ontották, vért adtál nékik inni, mert méltók arra. És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala. Jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. A negyedik angyal is kitölté az ő poharát a napra, és adaték annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel, és tikkadának az emberek nagy hévséggel, és az Istennek nevét káromlák, akinek hatalma vala egy csapásokon, és nem térének meg, hogy neki dicsőséget adjanak. Az ötödik angyal is kitölti az ő poharát a fenevad királyi székére, és lőn az ő országa setét, és rágják vala az ő nyelvüket a kín miatt, és káromlák a meny Istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem térének az ő cselekedeteikből. A hatodik angyal is kitölti az ő poharát a nagy vízre, az Eufráteszre, és kiszárad a annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék és láték a sárkány szájából és a fenevad szájából, és a hamis profita szájából három tisztátalan szellemet kijönni a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi szellemek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe azokat a mindenható Isten ama nagy napjának vigyadalára. Íme eljövök, mint a tolvaj! Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, Hogy mezítelenül ne járjon, És meg ne lássák az ő rútságát Egybegyűjték azért őket a helyre, Amelyet zsidóul armagedonnak neveznek. A hetedik angyal is kitölti az ő poharát a levegő égre, És nagy szózat jöve ki a menyei templomból, A királyi széktől, amely ezt mondja vala, Meglett! És lőnek zendülések, és mennydörgések, és villámlások. És lő nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak. Ilyen földindulás, ilyen nagy. És a nagy város három részre szakada. És a pogányok városai elesének, és a nagy babilon megemlíteték az Isten előtt hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából. És minden sziget elmúlék, és hegyek nem találtatának többé. És nagy jégeső, mint egy-egy talentum szálla az égből az emberekre, és káromlák az Istent az emberek a jégeső csapásáért, mert annak csapása felette nagy. 17. rész. És jöve egy a hét angyal közül, akinél a hét pohár volt, és szól a vele mondván nékem. Jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai és szellemben elvit engem egy pusztába, és láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon, amely teljes vala káromlásoknak neveivel, amelynek hét feje és tíz szarva volt. Öltözött vala pedig az asszony bíborba és karládba, és megékesítetett vala aranyjal és drága kővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név volt írva, Titok a Nagy Babilon, a paráznáknak és a Föld utálatosságainak anyja. És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek vérétől és a Jézus bizonyság tevőinek vérétől és nagy csodálkozással csodálkozám, mikor láttám őt, és mondanékem az angyal: Miért csodálkozol? Én megmondom neked az asszonynak titkát és a fenevadét, amely őt hordozza, amelynek hét feje van és tíz szarva van. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jő fel, és megy a veszedelemre és a föld lakosai csodálkoznak, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe világ alapítása óta, látván a fenevadat, amely volt és nincs, noha van. Itt az elme, amelyben van bölcsesség. A hét fő, a hét hegy, amelyen az asszony ül. Király is hét van. Az öte elesett, és az egyik van, a másik még el nem jött, és mikor eljő, kevés ideig kell annak megmaradni. A fenevad pedig, amely volt és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való, és a veszedelemre megy. A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király,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 és választottak, és hívek is. És mondanékem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok, és nemzetek és nyelvek. És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják, és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, és megégetik őt tűzzel.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 18. rész És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma van, és a föld fény lett annak dicsőségétől, és kiállt a teljes erejéből, nagy szóval mondván. Leomlott! Leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan szellemnek tömlőcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlő cévé, mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a Földnek királyai ővele paráználkodtak, és a Földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala. Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett néktek, és kétszerrel kettőztessétek meg néki az ő cselekedetei szerint amely pohárból itatott, ugyanabból két annyit töltsetek néki, amennyire dicsőítette magát és dobzódott. Annyi kinnal és gyásszal fizessetek néki, mert ezt mondja az ő szívében, úgy ülök, mint királyné asszony, és nem vagyok özvegy, és semmi gyászt nem látok. Ennek okáért egy nap jőnek őre az ő csapásai. A halál, a gyász, az ésség, és tűzzel égettetik meg, mert erős az Úr, az Isten, aki megbünteti őt. És siratják őt, és jajgatnak ő rajta a föld királyai. S akik vele paráználkodtak és dobzódtak, mikor az ő égésének füstjét látják, nagy távol állva az ő kinyától való félelem miatt mondván, Jaj, jaj, te nagy város, Babilon, te hatalmas város, hogy egy órába jött el ítéleted. A föld kalmárai is siratják és jajgatják őt, mert az ő áruikat immár senki nem veszi. Arany és ezüst, és drága kő és gyöngy, és gyolcs és bíbor, és sejem és karlát cikkeket, és minden tinfát és minden elefáncsont edényt, és drága fából, és részből, és vasból, és márványkőből csinált minden edényt, és fahajat, és illatszereket, és kenetet, és tömjént, és bort, és olajat, és zsemjelisztet, és gabonát, és barmokat, és juhokat, és lovakat, és kocsikat, és rabokat és emberek lelkeit, és a gyümölcs, amit a te lelked kívánt, eltávozott tőled, és minden, ami ínyes és pompás, eltávozott tőled, és többé azokat meg nem találod. Ezeknek árusai, akik meggazdagodtak őtőle, távol állanak az ő kinyától való félelem miatt, sírván és jajgatván és ezt mondván, Jaj, jaj, a nagy város! amely öltözött gyolcsba és bíborba és karlátba és megékesítettet drága drágakövekkel és gyöngyökkel, hogy elpusztult egy órában annyi gazdagság. És minden hajós mester és a hajókon levők mind, a sokaság és az evezők, és valakik a tengeren kereskednek távol állanak, és kiáltának látván az ő égésének füstjét, és ezt mondják vala, mi hasonló-e nagyvároshoz? És porthányván az ő fejükre, Kiáltának sírván és jajgatván és ezt mondván. Jaj, jaj! Az a nagyváros, amelyben meggazdagodott mindenki, Akinek hajói voltak a tengeren annak drágaságaiból, Hogy elpusztult egy órában. Örülj ő rajta, menj! és ti szent apostolok és proféták, mert az Isten büntette meg őt, érettetek való büntetéssel. És egy erős angyal egy nagy malomkőhöz hasonló követ felvőn, és a tengerbe veti ezt mondván, Ilyen módon nagy sebességgel vettetik el Babilon a ma nagyváros, és többé meg nem találtatik és hárfásoknak, és buzsikásoknak, és síposoknak, és trombitásoknak szava te benned többé nem hallatik, és semmi mesterségnek mestere nem találtatik többé te benned, és malomnak zúgása sem hallatik többé te benned, és szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik, és vőlegénynek és mennyasszonynak szava sem hallatik többé te benned, mert a te kalmáraid valának a földnek fejedelmei, mert a te bűvöléseittől eltévejedtek mind a népek, és abban profitáknak és szenteknek vére találtatott, és mindeneknek, akik megölettek a földön. 19. Rész. És ezek után hallám, mint egy nagy sokaságnak nagy szavát az égben, amely ezt mondja vala. Halleluja! Az üdvösség és a dicsőség és a tisztesség és a hatalom az Úré, a mi Istenünké. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei. És azt a nagy paráznát, amely a Földet megrontotta az ő paráznaságával, elítélte, és megbosszulta az ő szolgáinak vérét annak kezén. És másodszor is mondának, Halleluja! És annak füstje felmegy örökkön örökké és leborult a huszonnégy vén és a négy lelkes állat, és imádá az Istent, aki a királyi székben ül vala mondván, Ámen! Halleluja! És a királyi széktől szózat jöve ki, amely ezt mondja vala, Dicsérjétek a mi Istenünket mindnyájan ő szolgái, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. És hallám, mint egy nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát mondván. Halleluja! Mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát és adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondanéken, Írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondanéken, ezek az Istennek igaz beszédei. És leburulék annak lábai előtt, hogy imádjam őt, de mondanékem. Meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok néked, és a te atyád fiainak, akiknél a Jézus bizonyság tétele van. Istent imádt, mert a Jézus bizonyság tétele a prófétaság szelleme. És látám, hogy az ég megnyílt, és íme volt egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzlánk. És az ő fején sok korona. Az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga és vérrel hintett ruhában volt öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. És mennyei seregek követik vala őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles kardjő valaki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasfesszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán, odavala írva az ő neve, Királyoknak királya, és uraknak ura. És láték egy angyalt állani a napban, és kiállt a nagy szóval mondván, Minden madaraknak, amelyek rebdesnek vala, az égnek közepette. Jöjjetek el, és gyűljetek egybe a nagy Istennek vacsorájára, hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát, és hatalmasok húsát, és lovaknak és rajtuk ülőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét. És látám, hogy a Fenevad és a Föld királyai, és az ő seregeik egybe gyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül vala, és az ő serege ellen. És megfogaték a fenevad, és ővele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét. Ők ketten, elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének. A többiek pedig megöletének a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jöv valaki, és a madarak mind megelégedének azoknak húsával. 20. rész És láték egy angyalt leszállani a mennyből, akinél volt a mélységnek kulcsa, és egy nagy lánca kezében, és megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, és megkötözi azt ezeresztendőre, és veté őt a mélységbe, és bezárá azt, és bepecsételi felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg be nem terik az ezeresztendő azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. És láték királyi székeket, és leülének azokra és adaték nékik ítélettétel, és látám azoknak szellemeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyság tételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bőjegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeik. A többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővele ezer esztendeik. És mikor eltelik az ezer esztendő, a sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a gógot és a magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűzszála alá, és megemészté azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta és kínosztatnak éjjel és nappal örökkön-örökké. És láték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik ő náluk voltak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 21. rész Ezután látték új eget és új földet, Mert az első ég és az első föld elmúlt vala, És a tenger többé nem vala. És én, János, láttam a szent várost, Az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből,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 és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondda az, aki a királyi széken ül vala, Ímé, mindent újját teszek, és mondanékem. Írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. És mondanékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Isten leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, az utálatosoknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és bűbájosoknak és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. És jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár és szól a nékem mondván, Jer, megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. És elvéve engem szellemben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nékem azt a nagy várost, a szent Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből. Benne vala az Isten dicsősége, És annak világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, Úgy, mint kristálytiszta Jáspis kőhöz. És nagy és magas kőfala volt, Tizenkét kapuja, És a kapukon tizenkét angyal, És felírott nevek, Amelyek az Izrael fiai tizenkét törzsének nevei. Napkeletről három kapu, Északról három kapu, délről három kapu, Napnyugatról három kapu. És a város kőfalának tizenkét alapja volt, És azokon a bárány tizenkét apostolának nevei. Aki pedig én velem beszélt, annál volt egy arany vesző, Hogy megmérje a várost és annak kapuit és kőfalát. És a város négyszögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége, és megméri a várost a vesszővel tizenkét ezer futamatnyira. Annak hosszúsága, és szélessége, és magassága egyenlő. És megméri annak kőfalát 144 singre, ember mértékével, azaz angyaléval. És kőfalának rakása Jáspisból volt, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló, És a város kőfalának alapjai ékesítve valának mindenféle drága kövekkel. Az első Jáspis, a második zafír, a harmadik kálcidon, a negyedik Smaragd, Az ötödik Szárdanix, A hatodik Szárdiusz. A hetedik krizolitus, a nyolcadik berillus, a kilencedik topáz, a tizedik krisopráz, a tizenegyedik játszint, a tizenkettedik ametiszt. A tizenkét kapu pedig 12 gyöngy. Minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt, és a város utcája tiszta arany olyan, mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban, mert az Úr a mindenható Isten annak temploma, és a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne. Mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövétneke a bárány. És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik, és annak kapui benem záratnak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz, és a pogányok dicsőségét és tisztességét abba viszik, és nem megy abba be semmi tisztátalan, sem, aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak, akik beírattak az élet könyvébe amely a bárányi. 22. rész És megmutatál nékem az életvizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki, az ő utcájának közepén. És a folyóvízen innen és túl életnek fája volt, amely 12 gyümölcsöt teremvala, minden hónapban meghozvány gyümölcsét és levelei a pogányok gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. És ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Úr Isten világosítja meg őket, és országolnak örökön örökké. És mondanéken. E beszédek hívek és igazak. És az Úr, a Szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenniük hamar. Ímé, eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv profétálásának beszédeit. És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta vala, azt pedig mondanékem, Meglásd, ne tedd, mert szolgatársad vagyok néked, és a te atyád fiainak, a profétáknak,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 legyen igaz ezután is És aki szent Szenteltessék meg ezután is És ímé hamar eljövök És az én jutalmam velem van Hogy megfizessek mindenkinek Amint az ő cselekedete lesz Én vagyok az alfa és az omega A kezdet és a vég Az első és utolsó Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kín maradnak az ebek és bűbájosok, és paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen néktek a gyülekezetekben, én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes és hajnali csillag. És a szellem és a menyasszony ezt mondják: jövel És aki hallja ezt mondja: Jövel, És aki szomjuhozik, jöjjön el! És aki akarja, vegye az élet ingyen! Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki egy könyv profétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megír csapásokat veti Isten arra. És ha valaki elvesze profétálásnak könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből és a Szentvárosból és azokból, amik e könyvben megirattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Ámen. Bizony, Jövel, Uram Jézus. Ami Urunk, Jézus Krisztusnak kegyelme legyen minnyáján ti veletek. Ámen.